פרק נ"ד רוני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שמימה מבני ועולה, אמר אדוני. הרכיבי מקום אהולך, וריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. האריך עם מיתריך, ויתדותייך חזקי. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש. וערים נשמות יושיבו. אל תראי, כי לא תבושי, ואל תקלמי, כי לא תחפירי. כי בושת עלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. כי בעלייך עושייך, אדוני צבאות שמו, ואגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. כי כאישה עזובה ועצובת רוח, כרעך אדוני. ואשת נעורים כי תימאס, אמר אלוהיך, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך. כי ההרים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. ענייה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ויסדתיך בספירים. ושמתי קד חודשים שוטייך, ושאריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, וכל בנייך, לימודי אדוני, ורב שלום בנייך. בצדקה תיכונני, רחקי מעושק, כי לא תיראי, וממחיתה, כי לא תקרב אלייך. הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך, עלייך ייפול. הנה אנוכי בראתי חרש, נופח באש פחם, ומוציא כלי למעשהו. ואנוכי בראתי משחית לחבל. כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשיעי. זאת נחלת עבדי אדוני בצדקתם מאיתי. נאום אדוני.